Idag ska vi jobba med frågor och svar. Vi har tränat innan på frågor som har ett frågeord först. Vem ska åka? När kommer du? Var bor du? Vart ska du åka? Hur mår du? Ett frågeord först. Men om man har ett verb först. Då är det sådana frågor som man kan svara med ja eller nej. Ja och nej frågor. Ett verb först, inte ett frågeord först. Och vi har tränat att svara på de frågorna med att ta samma verb så här. Är de snälla? Ja, de är snälla. Eller, nej, de är inte snälla. Eh, är det rast nu? Ja, det är rast nu. Eller, nej, det är inte rast nu. Eh, eller, har ni spelat spel? Ja, vi har spelat spel. Eller, nej, vi har inte spelat spel. Man tar med alla verben. Och man tar med ett pronomen. Och man tar med... Om det finns substantiv också. Kan du visa mig? Ja, jag kan visa dig. Eller nej, jag kan inte visa dig. Men de här frågorna som vi ska träna på, eller de här svaren vi ska träna på nu det är kortare svar. Det är inte där man tar med alla orden i frågan. Det är svar som låter så här. Är de snälla? Ja, det är de. Eller Nej, det är de inte. Vill du leka? Ja, det vill jag. Eller Nej, det vill jag inte. Och de svaren fungerar så här. Man tar det, det verbet som kommer först. Det första verbet i meningen. Till exempel, ska vi äta nu? Där finns ju både ska och där finns äta. Men man tar bara ska. Så om det finns hjälpverb och ett annat verb så tar man bara det första. Så man, man lyssnar i början av frågan. Och så använder man det verbet. Och om man ska säga inte, då sätter man ordet inte. Allra sist, allra sist, um, så om frågan börjar med vill eller kan, kan du uh, spela, måste, måste du gå hem nu, får, får du uh, köra bil? Ska? Ska du äta nu? Brukar? Brukar du, eh, brukar du eh, handla mjölk? Behöver? Behöver du sova nu? Och två andra verb. Har. Det är inget riktigt hjälpverb. Men om det finns har först. Har ni spelat spel? Så säger man har. Bara använder man det. Och, ord och verbet är också. Är det rast nu? Är de snälla? Ja, det är de. Alla andra verb. De säger man inte i svaret. Utan då säger man. Det verbet som heter gör. På alla andra verb säger man. Ordet gör. Så här. Slutar vi klockan tre? Slutar. Det är inget hjälpverb. Och det finns bara det. Det är presens eller preteritum. Slutar vi klockan tre? Ja, det gör vi. Eller nej, det gör vi inte. Heter. Han, Messi, heter, är inget hjälpverb. Då är det gör vi ska använda. Ja, det gör han. Eller nej, det gör han inte. Sen måste man också tänka på pronomen. Som jag frågar till dig. Måste du gå hem nu? Då måste du svara. Ja, det måste jag. Jag. Eller har ni spelat spel? Då måste ni svara vi. Så man måste tänka att det är rätt pronomen. På de papper du har så kan du hålla för svaren och träna läsbara frågan. Och se om du kan komma ihåg och säga rätt svar. Så det du ska spana efter nu, det är Var finns det ett hjälpverb först? Eller har, eller är. Och var finns det andra verb där du måste säga gör? Alla dessa frågorna först är i presens. Nutid. Då börjar vi. Ett. Är de snälla? Ja, det är de. Eller nej, det är de inte. När du pratar så säger du inte är, utan du säger bara är. Två. Slutar vi klockan tre? Mm -hmm. Slutar. Inget hjälpverb. Du ska ha gör. Yeah. Slutar vi klockan tre? Ja, det gör vi. Eller nej, det gör vi inte. Tre. Är det rast nu? Är, är. Ja, då är det är du ska ha. Ja, det är det. Eller ja, det är det. Nej, det är det inte. Eller nej, det är det inte. Du måste alltså ha med två det. För meningen måste, svaret måste alltid börja med ja, det. Eller nej, det. Det, det måste finnas. Du säger bara det. Men du skriver det. Det är ordet det. Och om i, pronomenet i, i, i frågan också är det. Då blir det först ett det som är nej, det. Och sen måste du ha ett för pronomenet. Nej, det är det inte. Det sista det är från frågan. Är det rast nu? Ja, det är det. Eller, nej, det är det inte. Fyra. Ska vi äta nu? Hjälpverb. Ja, det ska vi. Nej, det ska vi inte. Fem. Måste du gå hem nu? Måste, hjälpverb. Ja, det måste jag. Nej, det måste jag inte. 6. Tycker du om att skriva? Inte hjälpverb. Då måste vi ha gör. Ja, det gör jag. Nej, det gör jag inte. Jag lämnar en liten paus efter frågan så du hinner tänka och säga svaret. Och sen säger jag svaret. 7. Gillar hon musik? Gillar. Är det hjälpverb? Ordet gör. Ja, det gör hon. Nej, det gör hon inte. 8. Kan de sjunga? Kan. Hjälpverb. Ja, det kan de. Nej, det kan de inte. Nej, jo. Vill du leka? Vill. Hjälp mig. Ja, det vill jag. Nej, det vill jag inte. Tio. Har ni spelat spel? Har. Mm, det var också det vi skulle använda. Ja, det har vi. Nej, det har vi inte. Ibland kanske man säga inte väldigt fort så det bara blir Nej, det har vi inte. Vi inte. Vi inte på skånska. Nej, det har vi inte. Ni vet, nej det är samma sak som nej. Nej, nej, det har vi inte. Inte. Nej, det har vi inte. 11. Heter han Messi? Heter? Inte hjälpvärd. Ja, det gör han. Nej, det gör han inte. 12. Kan du visa mig? Kan. Hjälpvärd. Ja, det kan jag. Nej, det kan jag inte. Har du en lillebror? Har. Mm, det var det vi skulle använda. Ja, det har jag. Eller nej, det har jag inte. 14. Är hästen brun? Är. Ja, det är det vi ska använda. Det en häst. Då säger vi den. Hästen den. Så, ja, det är den. Ja, det är den. Eller? Nej, det är den inte. På nästa sida så tränar vi lite Dåtid. Preteritum. Hjälpverben kan stå i nutid eller dåtid. Dåtid då blir det ville, kunde, fick, skulle, brukade, behövde och de två extra som inte är riktiga hjälpverb. Då blir det hade och var. Sen kan man fundera på framtid. Hur gör man med framtid? Om jag säger kan du komma då. Ja, det kan jag. Då är det. Då är det ny tid. Men säger jag kan du komma nästa vecka? Då blir det framtid och svaret blir samma. Ja, det kan jag. Så vi gör framtiden med att säga imorgon eller nästa år eller när jag blir stor. Och svaren blir likadana om det är framtid eller det är nutid. Så hjälpverben kan bara visa om det är dåtid eller nutid. Och framtiden måste vi säga med något extra ord. Så här på denna sidan finns två meningar som är framtid. De andra är dåtid. Vi ska fundera. Vi börjar med första, nummer ett. Hade du roligt igår? Första ordet, Hade. Dåtid. Hjälpvärd. Ja, det hade jag. Eller nej, det hade jag inte. Fortfarande ja, det och nej, det. Ville du komma? Ville. Hjälpvärd. Dåtid. Ja, det ville jag. Eller nej, det ville jag inte. Tre. Kan du komma nästa vecka? Ordet kan. Inte dåtid. tid. Kan är hjälpverb. Nästa vecka visar att det är framtid. Men vi svarar samma. Som i, i nutid. Ja, det kan jag. och Nej, det kan jag inte. Fyra. Vill du bli lärare när du blir stor? Vill. Hjälpverd. Inte dåtid. När du blir stor visar framtid. Ja, det vill jag. och oj, oj, där är fel skrivet i pappret. Vill. Det vill jag. Precis som vill i frågan. Vill du bli lärare? Ja, det vill jag. Eller nej, det vill jag inte. Fick Sami köpa bilen? Fick visa dåtid. Ja, det fick han. Nej, det fick han inte. Pronomet Sami, han, han. Innan var det bara du och då svarar man jag. Men nu var det Sami, en man. Sex. Var Lema färdig i tid? Var? Mm, dåtid, lemma, kvinna. Ja, det var hon. Nej, det var hon inte. Sju, blev maten färdig? Blev, dåtid, maten, vilket pronom? Jo. Den maten, den, den. Ja, det blev den. Nej, det blev den inte. Åtta. Var det varmt på semestern? Var. Då tid. Det är det vi ska använda. Och här är pronomen det. Vi ser var det. Varmt på semestern. Så meningen, svaret börjar. Ja, det var. Och sen pronomenet. Ja, det, det, ja, det var det. Ja, det var det. Ja, det var det. Eller nej, det var det inte. Nio, blev det stressigt igår? Blev, då tid, hjälpverb. Pronomenet, det, sen blev det dubbla, det. Blev det stressigt igår? Ja, det blev det. Eller nej, det blev det inte. Kommer. Några fler frågor i dåtid. I dåtid, preteritum men nu är det inga hjälpverb nu är det de andra verben när det var presens på andra verb heter han Messi. då skulle vi svara med gör nu måste vi svara med gjorde dåtid åt hon all maten åt men inget hjälpverb. Ja, det gjorde hon. Eller nej, det gjorde hon inte. Elva. Arbetade Karim på Coop? Arbetade. Då tid. Och Karim. Vilket pronomen blir det? Det är en man. Han. Ja, det gjorde han. Eller nej, det gjorde han inte. Läste du boken. Läste. men inget hjälpverb. Ja, det gjorde jag. Nej, det gjorde jag inte. 13. Filmade Janni när jag sjöng. Nu står det ja, men det är inte jag som är subjektet. Utan det är Jani som är subjektet som vi ska svara på. Så det är Jani, det är hon, den kvinna. Filmade Jani när jag sjöng. Ja, det gjorde hon. Eller nej, det gjorde hon inte. Föddes 14. föddes din bror 1998. Din bror är pronomenet. Det är han. Föddes. Det är dåtid. Men det, och det är det dåtid som har ett S. Som visar att bror din bror gjorde ingenting. När det är ett S så visar det att subjektet gör ingenting vi tar det sen föddes din bror 1998 han jobbar ju inte själv den lilla bebisen med att födas det är mamman som jobbar mamman födde honom din bror föddes han kunde inte hjälpa dig själv föddes din bror 1998 ja det gjorde han Nej, det gjorde han inte. Nu kommer några, <skratt> några frågor där man har ordet inte eller aldrig med. När man har ordet inte eller ordet aldrig med i frågan med i frågan. Då säger man inte jo", ja, utan man säger jo. 15. Kommer, nu blandar vi också, vi blandar med hjälpverb och vi blandar med vanliga verb. Så vi måste tänka, ska det vara hjälpverb eller ska det vara gör gjorde. Är det nutid eller är det dåtid? Och vilket pronomen. 15. Kommer du inte nu? Jo, det gör jag. Eller, nej, det gör jag inte. Det var kommer som inte är ett hjälpverb. Det var nutid. Och pronomen du ändras till jag. 16. Vill du aldrig resa? <hör> vill Nutid Hjälpvärd Aldrig Ja, det blir jo Vill du aldrig resa? Jo, det vill jag Nej, det vill jag inte 17 Blev du inte glad? Blev Hjälpvärd Dåtid blev du inte glad? Jo, det blev jag. Nej, det blev jag inte. 18 Är eh, Sami inte din kompis? Är mm, Det är R vi ska använda. Presence Sami, han vad ordet inte gör vi ska svara ju. Är Sami inte din kompis? Jo, det är han. Eller Nej, det är han inte. 19. Kom Samir aldrig och hämtade dig igår. Kom. Inte hjälpverb. Det blir alltså gör och gjorde. Men kom dåtid. Gjorde. Samir. Samir. En man. Kom Samira aldrig och hämtade dig igår? Jo, det gjorde han. Nej, det gjorde han inte. 20. Gillade du inte min mat? Gillade. Inget hjälpverb. Dåtid. Gillade du inte min mat? Jo, det gjorde jag. Eller? Nej, det gjorde jag inte. 21. Var din mamma inte rädd? Var? Är var, ja det var vi ska använda. Din mamma är en kvinna. Hon. Var din mamma inte rädd? Jo, det var hon. Eller, nej, det var hon inte. 22. Kan du inte alfabetet? Kan. Hjälpverd. Men här finns bara ett verb du inte alfabetet? Jo, det kan jag. Det kan jag. Nej, det kan jag inte. Där har det gått för fort. Det står fel, men det kan jag. Nej, det kan jag inte. Kan du inte alfabetet? Jo, det kan jag. Nej, det kan jag inte. 23. Ska du aldrig åka hem? Ska hjälpverb? Jo, det ska jag. Eller nej, det ska jag aldrig. 24. Kom de aldrig? Kom inte hjälpvärd. Jo, det gjorde de. Kom de aldrig. Jo, det gjorde de. Nej, det gjorde de aldrig. 25. Behöver du inte gå på toa? Behöver hjälpvärd. Prisens. Jo, det behöver jag. Eller, nej, det behöver jag inte. 26. Tog du inte min väska? Tog inte hjälpvärp. det blev gjord. Tog du inte min väska? Jo, det gjorde jag. Eller, nej, det gjorde jag inte. Var det inte dåligt väder igår? Och här är pronomenet det. Var det inte dåligt väder igår? Jo, det var det. Nej, det var det inte. Kjorta. Kom det ingen post idag? Kom. Preteritum. Inte hjälpverb Pronomen det. Kom det ingen post idag? Jo, det gjorde det. Eller, nej, det gjorde det inte. Nej, det gjorde det inte. 29. Brukar det inte vara vår i mars? Ni vet alltså vår, sommar, höst, årstid. Brukar det inte vara vår i mars? Kanske när jag frågar så säger jag inte bara. Kanske jag bara säger, brukar det inte vara vår i mars. Men det är brukar hjälpverb. Och pronomen det. Pronomenet kommer ju alltid precis efter det första verbet. Subjektet alltså. Det är subjekt. Brukar det inte vara vår i mars? Jo, det brukar det. Eller, nej, det brukar det inte. 30. Behövde du inte arbeta när du var liten? Behövde hjälpverk du? Jo, det behövde jag. Eller nej, det behövde jag inte. 31. Brukar det inte vara mer snö om vintrarna förr i tiden? Förr i tiden, alltså kanske för 50 år sedan, förr i tiden, innan, för länge sedan, brukade det inte vara mer snö om vintrarna, förr i tiden, brukade, hjälp förbordet, pronomen det, jo det brukade det, nej det brukade det inte. 32. Är det ingen som är hungrig? Är. Är. Är. Det är det vi ska använda. Det är pronomenet här. Är det ingen som är hungrig? Här står ingen. Och det är också ett, ett negativt ord. Samma som inte. Aldrig. Ingen, Inge. så att vi ska också svara med jo. Är det ingen som är hungrig? Jo, det är det. Eller, nej, det är det inte. 33. Finns det ingen ledig parkeringsplats? Finns. Hjälpverb, präteritum. Finns det ingen ledig parkeringsplats? Jo, det finns det. Eller, nej, det finns det inte. 34. Kan du svara på frågor med korta svar? Yes, baby. Det kan jag. Det kan jag.